katika kipindi chetu cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Ninakusalimu asubuhi ya leo rafiki mpendwa kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninaamini kwa neema ya Mungu umeamshwa salama mwenye nguvu na afya njema. Na hata kama kuna udhaifu kiafya au changamoto kimaisha usiogope endelea kuweka imani yako kwa Mungu anayekupigania na kukushindia hata kama kuna udhaifu kiafya au una changamoto kimaisha usiogope endelea kuweka imani yako kwa Mungu anayekupigania na kukushindia katika tafakari hii yenye kichwa kinachosema Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake ulipo yeye yupo tumesisitizwa mambo matatu yafuatayo katika tafakari hii yenye kichwa kinachosema Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake ulipo yeye yupo. Tumesisitizwa kuamini uwepo wa Mungu pamoja nasi, kuamini ahadi za Mungu kwa mioyo yetu na kuzikiri ahadi za Mungu kwa vinywa vetu. Huku tukijua kwa uhakika hakuna neno gumu la kumshinda Bwana. Amini uwepo wa Mungu pamoja nawe. Amini ahadi za Mungu kwa moyo wako wote. Kiri ahadi za Mungu kwa kinywa chako. Huku ukijua kwa uhakika hakuna neno gumu la kumshinda Bwana. Tuliambiwa ni muhimu kufahamu kwa Mungu hakuna kukawia. Kwa Mungu hakuna kukawia. Na kwake yote yanawezekana hata yale ambayo hayawezekani kwa akili za kibinadamu. Kwa Mungu hakuna kukawia na kwake yote yanawezekana hata yale ambayo hayawezekani kwa akili za kibinadamu akili ya Sara haikuweza kuamini inaweza kupata mtoto katika uzee wake akili ya Sara haikuamini inawezekana kupata mtoto katika uzee wake hata pale malaika walipokuwa akiongea na Ibrahim mumewe kuhusu ahadi hiyo ya Mungu Sara alicheka Sara alicheka. Biblia nasema kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake akisema, ni wapo mkongwe nitapata furaha na bwana wangu mzee? Bwana akamwambia Ibrahimu, "Mbona Sara amecheka? Akisema mimi kweli nitazaa mwana nami ni mzee? Kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Kwa muula wake nitakurudia." Wakati huu huu mwakani na Sara atapata mwana wa kiume. Akakana Sara akisema sikucheka maana aliogopa. Na akasema sivyo umecheka. Mbona Sara amecheka akisema mimi kweli nitazaa mwana nami ni mzee? Yule malaika akauliza je kuna neno gani gumu la kumshinda Bwana? Akasema kwa muhula wake nitakurudia wakati huu huu mwakani na Sara atapata mwana wa kiume. Sara akakana akisema sikucheka maana aliogopa. Lakini yule malaika akasema naye akasema sivyo umecheka. Imeandikwa hivyo katika kitabu cha Mwanzo sura ya 18 nimesoma ni mstari wa 12 hadi wa 15. Rafiki mpendwa, je wewe unaiamini ahadi ya Mungu? au unacheka kwa kuto kuamini kama Sara? Je, wewe unaiamini ahadi ya Mungu au unacheka kwa kuto kuamini kama Sara? Je, unaangalia zaidi uwezekano kwa jinsi ya mwili au unamwangalia Mungu aliyaehidi na uwezo wake katika kutimiza ahadi zake? Je, unaangalia zaidi uwezekano kwa jinsi ya mwili? au unamwangalia Mungu aliyeahidi na uwezo wake katika kutimiza ahadi zake Sara alijiona mkongwe yeye na mumewe Ibrahimu kwa akili ya kawaida hakuona uwezekano wa kupata mimba na kuzaa mwana katika uzee wake lakini malaika wa Bwana alimwambia kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana Sara alijiona mkongwe yeye na mumewe Ibrahimu kwa akili ya kawaida hakuona uwezekano wa kupata mimba na kuzaa mwana katika uzee wake. Lakini malaika wa Bwana alimwambia, "Kuna neno gani lililogumu la kumshinda Bwana? Rafiki mpendwa, muujiza wa kuzaa mwana haukukomea kwa Sara. Muujiza wa kuzaa mwana katika hali ya uzee haukukomea kwa Sara. Hata sasa zipo shuhuda za wanawake wanaopata watoto wakiwa na umri ambao kidesturi ya mwili na kisayansi wasinge kuwa na uwezo wa kupata watoto. Hata sasa zipo shuhuda za wanawake wanaopata watoto wakiwa na umri ambao kidesturi ya mwili na kisayansi wasinge kuwa na uwezo wa kupata watoto. Kinacho badilisha kuwezekana na kuleta kuwezekana. Ni imani kwa Mungu huyu aliyemwaminiifu kwa ahadi zake kinacho badilisha kuwezekana na kuleta kuwezekana Ni imani kwa Mungu huyu aliyemwaminiifu kwa ahadi zake Ni jambo gani gumu unalopitia rafiki Je, umeziangalia ahadi za Mungu kwa habari ya hitaji lako Je, unakiri zaidi shida ulionayo au unazikiri ahadi za Mungu za kukutoa katika shida yako Unakiri kipi? Je, ni shida ulionayo au unazikiri ahadi za Mungu za kukutoa katika shida yako? Kumbuka siku zote kile unachokikiri ndicho unachokikaribisha na ndicho kitakachokujia. Kile unachokikiri ndicho unachokikaribisha na ndicho kitakachokujia. Kama unakiri shida, unachofanya ni kuipalilia na kuikuza na kuipa makao ya kudumu kwako kama unachokiri ni shida unachofanya ni kuipalilia na kuikuza na kuipa makao ya kudumu kwako lakini ukichagua kumkiri Mungu na ahadi zake ukichagua kumkiri Mungu na ahadi zake unachofanya ni kuvuta zaidi uwepo wa Mungu na kupalilia uhai wa neno lake na nguvu ya roho wake tendayo kazi kinyume cha shida zako ukiamua kumkiri Mungu na ahadi zake unachofanya ni kuvuta zaidi uwepo wake na kupalilia uhai wa neno lake na nguvu ya roho wake itendayo kazi kinyume cha shida yako kama unaumwa badala ya kuzungumzea ugonjwa ukachagua kuzungumzea uponyaji wa Yesu nguvu ya Mungu ya uponyaji itainuka ndani yako na kuishinda nguvu ya ugonjwa unaokusumbua kama ni unaumwa badala ya kuzungumzea ugo, ugonjwa chagua kuzungumzia uponyaji wa Yesu. Nguvu ya Mungu ya uponyaji itainuka ndani yako na kuishinda nguvu ya ugonjwa unaokusumbua. Lakini ukizungumzia ugonjwa, unachofanya ni kuongezea nguvu ya kukuangusha. Rafiki mpendwa, tunaumba kile tunachokikiri. Tunaumba kile tunachokikiri. Tujifunze kujiumbia mema kwa kuzikiri ahadi za Mungu katikati ya maisha yetu. Tunaumba kile tunachokikiri. Tujifunze kujiumbiea mema kwa kuzikiri ahadi za Mungu katikati ya maisha yetu. Tusiangalie hali tulizonazo, tumwangalie Mungu tunayemwamini na ahadi zake. Tusiangalie hali tulizonazo, tumwangalie Mungu tunayemwamini na ahadi zake. Imeandikwa, yeye ni mwaminifu ambaye awaita naye atafanya yeye Mungu ni mwaminifu naye atafanya yeye ni mwaminifu ambaye awaita naye atafanya imeandikwa hivyo katika waraka wa kwanza kwa thesalonike sura ya tano na mstari wa nne. yeye ni mwaminifu ambaye awaita naye atafanya tuombe Mungu mkuu na baba yetu wa mbinguni kwa jina la Yesu Kristo. Tunakupenda wewe uliye nguvu yetu, jabali letu, boma letu na mokozi wetu. Wewe ni Mungu wetu na mwamba wetu tunaye kukimbilia. Wewe ni ngao yetu na pembe ya ukovu wetu na ngome yetu. Tunakuita Bwana ustailie kusifiwa. Tunakuabudu na kukutukuza kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni Njia zako ni kamilifu ahadi zako zimehakikishwa wewe ni ngao yao wote wanaokuamini na kukutegemea wote wanaokukimbilia wewe bwana hawataibika kamwe maana ni nani aliye Mungu ila wewe bwana ni nani mwamba zaidi yako Mungu wetu wewe ndio nguvu ya kusimama tena ni wewe tupiganie na kutushindia vita vetu. ni wewe tutegemeza kwa mkono wako wa kama ulivyoaahidi uliposema utatutia nguvu naam utatusaidia naam utatushika kwa mkono wa kuume wa haki yako tunasema asante Mungu wetu kwa jina la Yesu Kristo Bwana Yesu ni wewe unaezifanyia nafasi hatua zetu na, na miguu yetu haikuteleza ni wewe unaefungua malango yaliofungwa mbele yetu na kutupa hazina za sirini ni wewe unayetubariki na baraka ya uzao tena ni wewe wakuza wana wetu wa kike na wa kiume katika njia ya uzima ni wewe tu bwana tunayekuamini na kukutegemea ni wewe tu bwana kukiri katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa kwa tunaamini kuona wema wako bwana katika nchi ya walio hai sifa na heshima na utukufu wote ni wako Mungu mkuu na baba yetu wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo amen pamoja katika Kristo Yesu ukundi silo. Leo ni tarehe kumi Agosti mwaka wa tatu. Rafiki mpendwa, tunaumba kile tunachokikiri. Tujifunze kujiombea mema kwa kuzikiri ahadi za Mungu katikati ya maisha yetu. Tusiangalie hali tulizonazo, tumwangalie Mungu tunayemwamini na ahadi zake. Yeye aliye Tuita ni mwaminifu naye atafanya jina la Yesu Kristo nalikuinue damu ya Yesu Kristo inayonayo mema na ikaendelee tunenea mema kinyume cha mabaya yote amen